la microfon este preotul Valeriu, aducându-vă iubiți ascultători, programul L-220 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Am pus litera L înaintea numărului curent al programului, indicând că ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Luca. Și astăzi vom începe studiul cu versetul 33 de la capitolul 18. Mai înainte de aceasta, dați-mi voie însă să vă citesc o întâmplare foarte scurtă, dar care ne oferă o învățătură foarte lungă, destul de lungă să ne ducă până în toate veșniciile. Am citit undeva că un vânător a rătăcit odată printr-o pădure și pe când asculta, dorință și audă soții lui, deodată auzi un cântec vesel. Mergând în direcția de unde venea cântecul, văzu un lepros într-o stare jalnică de pe care carnea cădea în bucăți. Căutând la el milos, îl întreba cum de cântă el atât de vesel într-o stare atât de tristă. Leprosul răspunse, Nu am eu motiv să mă bucur? Uite, singurul perete ce mă mai desparte de Dumnezeu, acest trup ticălos, mereu cade și nu peste mult sufletul meu va zbura liber la Mântuitorul. Iubiți ascultători, poate că unii dintre noi nici n-am auzit de această boală. Boala aceasta este totuși înspăimântătoare. Așa cum se arată în povestire, cel care s-a îmbolnăvit de lepră este supus la chinuri groaznice, pentru că locurile afectate de lepră fac să putrezească carnea pe el și să cadă bucăți bucăți, așa cum s-a arătat și în povestire. Chiar în țara noastră există o tabără tabăra de la Tichirești, nu foarte departe de orașul Galați, unde sunt cei pe care Dumnezeu i-a îngăduit să fie atinși de boala aceasta. Să nu ni se pară foarte ciudat că un om, în chinuri atât de groaznice, așa cum a fost găsit acela din pădure de către vânător, era totuși în stare să cânte. Acesta avea o nădejde, nădejde vieții veșnice, nădejde a întâlnirii cu Dumnezeu. Cine spune că este imposibil, în stare aceasta jalnică, să poți totuși să cânți, să facă bine, să meargă și să ia legătura cu tabăra aceasta de reproși va găsi acolo adunări creștine, unde cei care sunt în situația aceasta se adună împreună, cântă, se bucură și laudă pe Dumnezeu, pe Cel cu care în curând sau mai târziu, unii dintre ei se vor întâlni. Aici găsim o învățătură, foarte prețioasă, așa cum am spus, destul de lungă pentru noi să ne ducă până în veșnicii. Ce rușinos este pentru noi, cei care Dumnezeu a îngăduit să fim sănătoși, avem trupurile întregi, nu avem parte de acele dureri groaznice și, totuși, în loc de cântări și de slavă la adresa lui Dumnezeu, iese de pe buzele la mulți, înjurături, blesteme, cuvinte grele la adresa lui Dumnezeu și bajocoritoare. Nu este aceasta o lipsă de recunoștință la adresa lui Dumnezeu, cel puțin pentru faptul că noi am fost scutiți de multe nenorociri și Dumnezeu a îngăduit să fim întregi, tragem de aici concluzia că nu nenorocirile și amărăcinile vieții sunt cele care ne fac să păcătuim împotriva lui Dumnezeu și să fim atât de nerecunoscători, ci există un duh rău, este duhul lui Satana, care, punând stăpânire pe om, îl duce în astfel de situații și îl face mai rău decât animalele. Oameni ca leprosul acesta, care au trăit în condiții incomparabil mult mai grele cu ale noastre și care totuși l-au slăvit pe Dumnezeu în viețile lor, ne vor din ziua veșniciei pe toți aceia care am trăit într-o viață mult mai fericită și mai liniștită și totuși nu i-am dat slava lui Dumnezeu care i s-a cuvenit. Doamne Tată Ceresc, te rugăm ca și din mesajul pe care îl vom asculta astăzi din cuvântul Tău, să ne arăți mai bine adevărul acesta, că numai un duh rău este acela care ne îndeamnă la cârtire, la nemulțumire și la răutate. Ajută-ne să recunoaștem și recunoscând acest adevăr să căpătăm de la tine izbăvirea după ce ți-am cerut-o și după ce ți-am cerut-o să fim siguri că am căpătat-o pentru că tu de aceea ne vorbești despre ea că vrei să ne-o dai și apoi să trăim o viață,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 nu mai e păcatul meu spălat, iar durerea mea cea mare luase. O lua să... oh, ce prietenie, miulună! Dacă ne-am face timp să cugetăm mai mult la suferințele Domnului Isus, Datorită cărora, astăzi pământul și toată creațiunea stă încă în picioare, am găsit toată ziua motive adânci de mulțumire și de slavă la adresa lui Dumnezeu, și am uitat de toate așa zisele noastre necazuri. Nenorocirea este că noi nu ne uităm unde trebuie, și din pricina aceasta suntem cuprinși de întristări, de amărăciuni și de lucruri de nimic. Dea Domnul, ca să luăm învățătura adâncă de aici și să ne ocupăm de Domnul Isus Hristos. Căci întorcându-ne privirile spre El, ne spune psalmistul, ne umplem de bucurie. Domnul să ne ajute să învățăm taina aceasta mare. Amin. Iubiți ascultători, suntem așadar în versetul 33 de la Luca, de la capitolul 18, pe care îl citesc urma de explicațiile care îl însoțesc. Și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Din versetul acesta, deja am mai avut o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii trecute, este vorba despre o stare de vorba Domnului Isus cu ucenicii în drum spre Ierusalim. Domnul Isus le spune ucenicilor despre cele ce l așteaptă acolo și la cele ce i-a spus în versetul anterior, îi le spune și pe aceasta. Și după ce îl vorbate cu unul ele, pe Fiul Omului, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. De aici tragem învățătura că. Atunci când vrem să trecem liniștiți pe drumul crucii, trebuie să privim încrezători și cu stăruință la capătul Lui ca să vedem învierea și slava. Avem pildă pe Domnul Isus și pe toți martorii Lui din vechime. Spre exemplu, la Evrei 11 cu 26 citim că el, Moise, socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Și tot în epistola către evrei mai citim, să nu vă părăsiți dar în crederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Trebuie așadar să cunoaștem bine și adevărul crucii, dar și adevărul învierii și al slavei, ca să putem trăi o viață balansată, o viață normală în Isus Hristos, Domnul nostru. În versetul următor, versetul 34, Evanghelistul Luca ne face cunoscută impresia pe care a avut-o asupra ucenicilor ce le spuse de Domnul Isus. Citim așadar versetul. Ei, adică ucenicii, n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Isus. Iubitul meu ascultător, ca să înțelegi tainele lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să îi te predai și să fii gata pentru împlinirea voiei lui oricare ar fi ea. După ce te-ai predat cu adevărat, printr-o pocăință dâncă și printr-o totală lepădare de sine, atunci el te naște din nou și îți dă o minte nouă cu care poți pricepe tainele lui. Fără minte nouă și fără o trecere 100% de partea lui Dumnezeu să nu încerci să pătrunzi adevărurile duhovnicești din Sfânta Scriptură, căci nu vei putea. E ca și cum mai vrea să zbori fără aripi sau să vezi fără ochi. Domnul Isus vorbea lucruri tainice despre moartea și învierea Lui, dar ucenicii nu înțelegeau vorbirea. Ei trecuseră de partea Lui, dar nu fusese născuți din nou, adică nu primiseră Duhul Sfânt lucrare care s-a petrecut în ziua cincizecimii după înălțarea Domnului la cer. Pentru lucrurile duhovnicești trebuie neapărat o minte duhovnicească. Pentru înțelegerea o unei cărți în limba chineză trebuie neapărat să cunoști alfabetul chinez. Ei nu înțeles nimic din aceste lucruri, ne spune evanghelistul Luca, pentru că vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Nu numai nașterea din nou este condiția înțelegerii tainelor adânci ale lui Dumnezeu, ci și creșterea duhovnicească. După nașterea din nou, deci, trebuie să urmează creșterea, iar aceasta se face numai printr-o hrănire regulată prin cercetarea Sfințelor Scripturi și printr-un mediu potrivit, legătura frățească. Nu pricepeau ce le spunea Iisus. Domnul Iisus are o gândire deosebită de a lumii, și un fel de aosebi de a fi al lumii acesteia. Dacă nu ești gata să primești felul lui, nu-l vei putea înțelege niciodată, oricât de mult te-ai Cine zice că rămâne în Isus, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus, ni se spune la 1 -a Epistola lui Ioan, capitolul 2, cu versetul 6, adică să-i primească felul de a fi al lui Isus în toate privințele și în tot timpul. Lumea din veacul de acum are rânduielile și căile ei, are planurile și ținta ei, însă Domnul Isus nu are nicio legătură cu ea decât ca să-i dea mântuirea, dacă vrea să o primească. Împărăția lui nu este din lumea aceasta. Și cum este el, așa sunt și cei ce sunt ai lui. Dragul meu, tu ești al Domnului Isus? L-ai primit tu prin credință ca mântuitor al tău personal? Aceasta este de cea mai mare însemnătate pentru viața ta. Ești creștin numai de la data când te-ai întâlnit în mod personal cu Hristos prin credință. În versetul următor, la versetul 35, ni se istorisesc următoarele. Pe când se apropia Isus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Iată, deci, ca să ajungi la Ierusalim, Trebuie să treci întâi prin Ierihon, pentru că aici ai de făcut o lucrare mare, și anume să vindeci orbi și să aduci mântuire vameșilor. Pe oriunde trece drumul crucii noastre, trebuie să lăsăm în urmă, ca și Domnul Isus, numai lumină, viață și alinare. Un orb ședea lângă drum. Ferice de cine stă lângă drumul pe care trece Domnul Isus Hristos. Șederea Lui nu va fi zadarnică, ci va fi urmată de o schimbare minunată și de o lumină puternică în viața Lui. Așa este, dacă vom sta pe drumul străbătut de Mântuitorul Hristos, dacă vom asculta vestea bună pe care ne-o trimite El în fiecare clipă și vom gândi mult la Harul și puterea Lui, vom fi gata să primim binecuvântarea Lui. Chiar dacă am stat lângă drumul pe unde a trecut Domnul Isus, după întâlnirea cu El, Mergem împreună pe drum. Un orb ședea lângă drum. Să fim cu mare grijă, că și lângă drumul pe care mergem noi stau orbi. Să nu trecem nepăsători pe lângă ei, căci sunt puși acolo de harul lui Dumnezeu, ca noi să-i ajutăm să-și capete vederea. Rostul nostru pe pământ este acesta, să dăm lumină și viață prin darul pe care l-am primit de la izvorul vieții și al luminii, Domnul Isus Hristos. Un orb ședea lângă drum. Cine pornește pe drumul adevărului lui Dumnezeu nu mai este orb. Orbii nu pot merge pe drum, ci stau lângă drum. A merge pe drum înseamnă a înainta zilnic. Dragul meu, tu mergi pe drumul adevărului și al vieții cu Dumnezeu? Lucrul acesta se vede din înaintarea ta. Cum stai? În versetul următor, la versetul 36 din Luca, de la capitolul 18, capitol pe care îl studiem acum, citim: Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. Când unul din cele cinci simțuri nu te ajută să ajungi la mântuire, folosește-te de celelalte mai mult și mai stăruitor. Dacă omul din Evanghilie, orbul acesta, nu s-a putut folosi de simțul văzului, S-a folosit de simțul auzului, dar ținta tot ce a ajuns -o. El a auzit norodul trecând și-a întrebat ce este. Dragul meu, dacă vrei să ajungi la adevărata mântuire și fericire, nu te lăsa împiedicat de nimeni și de nimic. Folosește toate posibilitățile pe care le ai și vei izbuti. Dacă nu ți este cu putință să vezi adevărul, fii atent la auz unde auzi ceva despre adevăr, du-te data acolo și nu vei fi dezamăgit. Cine caută cu inima sinceră, va găsi adevărul. Cine a găsit adevărul, a găsit echilibrul, liniștea vieții, a găsit mântuirea și fericirea. Domnul Isus Hristos este adevărul care dă mântuirea, pentru că El, prin jertfa Lui, a plătit prețul răscumpărării omului din robia păcatului. Orbul despre care este vorba în versetul de mai sus, auzise despre Isus din Nazaret, care poate vindeca orice boală și dorea să ajungă la el. Orice mișcare din jurul său îl interesa, ca nu cumva să fie cel pe care l-aștepta. Și ziua cea mare a venit. Așteptările credinței nu sunt niciodată zadarnice. Când a auzit norodul trecând, ne spune versetul, a întrebat ce este. Pe drumul istoriei a trecut și trece încă mult norod care umblă cu Iisus. Dacă te interesează adevărul, întreabă și vei primi răspunsul cel bun. Dacă nu vrei să auzi și dacă nu vrei să vezi adevărul, tu vei păgubi. Pe drumul neliniști și nefericirii tale nimeni nu te însoțește, ești singur, tot singur vei fi și la moarte. Nimeni nu este mai surd ca cel ce nu vrea să audă și nimeni nu este mai orb ca cel ce nu vrea să vadă. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. Faci tu parte, dragul meu, din norodul în care se află Isus, ca să poți fi folositor orbilor de pe lângă drum care întreabă ce este? Credinciosul lui Hristos, fratele meu, nu uita că dacă ești creștin, trebuie să dai mereu răspuns celor ce te întreabă despre nădejdea care este în tine. Acesta e rostul vieții tale pe pământ. În versetul următor, la versetul 37, orbul primește un răspuns. Citim versetul. I-au spus: Trece Isus din Nazaret. Vai, fericit răspuns! Numai cei care merg cu Isus pe același drum, care fac parte din cortegiul lui, poți spune cu adevărat celor de pe marginea drumului, trece Iisus pe drum. Nu există altă slujbă mai înaltă, mai sfântă și mai necesară din partea credincioșilor pentru oamenii lumii acesteia decât să le facă de cunoscut că trece Iisus pe lângă ei. De nimic nu are nevoie mai întâi omul decât de Iisus. După ce legăturile cu Mântuitorul sunt cele adevărate, după ce a primit viața și mântuirea de la el, după ce el este singurul stăpân, atunci toate celelalte nevoi, dacă mai are nevoi, îi sunt împlinite cu prisosință. După mărturia Sfintei Scripturi, în Hristos avem totul de plin, scrie la Coloseni 2,10. Acest adevăr ne-a fost din plin dovedit, chiar și din istorisirea care am avut-o la începutul lecției, de acel lepros, care, în ciuda tuturor suferințelor pe care le îndura, cânta de bucurie că în curând se va întâlni cu Mântuitorul. Iată ce narcotic bun este Domnul Isus, este nădejde în el chiar și pentru durerile acestea fizice. Și, așa cum am spus, cine dorește să cunoască acest adevăr, și acum, să facă bine să viziteze tabăra de la Tichilești și să vadă acolo pe cei în suferințe și în grea stare cum cântă. Și laudă pe Dumnezeu mult mai minunat decât cei care sunt însănătoși, au de toate și care totuși îl blesteamă pe Dumnezeu și trăiesc o viață mizerabilă și rușinoasă. Omul care nu se mulțumește cu ce este Hristos și cu ce de El nu se mai mulțumește cu nimic, nimic nu-l mai satisface chiar dacă ar avea toate zilele lumii ca moștenire. Chiar dacă este sănătos. Chiar dacă are o casă, chiar dacă are o familie, dacă nu-l are pe Hristos, omul este nemulțumit, omul este morocănos, omul este neliniștit și are toate motivele, pentru că dacă nu-l are pe Hristos, îl are pe cel rău și el știe cine îl așteaptă la finele vieții, de aceea este atât de amărât și de nenorocit. Așadar, orbului acesteia i-au răspuns cei pe care i-a întrebat, trece Iisus din Nazaret. Slujitori ai lui Dumnezeu, frații mei! Voi n-aveți altă slujbă pe pământ decât să înălțați numele Domnului Isus în orice timp și în orice loc. Dar nu pe un Isus oarecare, ci pe cel adevărat, pe cel din Nazaret. Drept Mântuitor se poate da mulți, și mântuiri de asemenea pot fi de multe feluri. Isus înseamnă Mântuitor. Însă, numai Isus cel din Nazaret poate da mântuirea cea adevărată. Numai El, felul lui de a fi, aduce viața și lumina cerului în omul robit de întunericul păcatului și al morții. Dacă tu nu te-ai întâlnit cu Domnul Isus și nu L-ai primit ca mântuitor personal, iată, acum trece și pe lângă tine. Ce faci tu? Poate nu mai întâlnești niciodată o ocazie ca aceasta? Nu ai tu nimic în viața ta la care să nu-ți poată ajuta Domnul Isus? Sau? Poate ai pe altcineva? Dar pe cine? Gândește-te serios! Viața trece, de ce să pierzi singurul, ultimul prilej? În versetul următor, la versetul 38, orbul, după ce a aflat că trece Isus, ascultați ce a făcut. Și el a strigat, e fiul lui David, ai milă de mine! Domnul Iisus, așa cum ne este arătat în Evanghelie, trecea pe lângă bolnavi, dar nu sirea pe nimeni să-i primească harul vindecării. Numai dacă era rugat, făcea minunea aceasta. La fel stau lucrurile și astăzi. El nu mântuiește pe toți păcătoșii de pe pământ, ci numai cine dorește acest lucru și îl cere cu credință și cu pocăință, acela îl primește. Orbul de lângă drumul pe care trecea Iisus a strigat. Isus Fiul lui David, ai milă de mine! Dacă nu striga, orbul rămânea mai departe orb, cu toate că Isus trecea pe lângă el atât de aproape. Dumnezeu îți dă pâine, dar nu-ți deschide gura cu forța ca să-ți o umple. Nu-ți bagă două rângi între fălcile încreștate să-ți le caste ca să-ți bage pâinea. Nu, nu! Tu trebuie să-ți deschizi gura și să mănânci din cele aduse de Dumnezeu. Un lucru vrem să subliniem în acest verset. Orbul știa precis cine este Isus și de aceea i-a cerut mila. El a zis, e fiul lui David, ai milă de mine. În starea lui nenorocită, dorea să afle pe cineva care l-ar fi putut ajuta. De aceea se interesa pe la toți oamenii cu care venea în legătură. Când a aflat că există un om cu numele Isus, din seminția lui David, care putea face lucrări și minuni pomenite, ar dea de nerăbdare să-l întâlnească și l-a întâlnit. Dumnezeu se lasă găsit de cei care îl caută cu inimă sinceră și cu stăruință. Domnul Isus este fiul lui David, de aceea ajută pe toți cei care vin la el și îi cer mila. David în înseamnă dragoste și dragostea totdeauna este gata să facă bine tuturor. Prin rugăciunea aceasta a orbului, este fiul lui David, dai milă de mine, se înalță marele adevăr că acest Iisus este de fapt Mesia, Hristosul cel mult așteptat de poporul Israel. Și rugăciunea și vorbirea și lucrările noastre trebuie să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al tuturor păcătoșilor, ca pe Cel ce va aduce peste tot împărăția lui Dumnezeu. În versetul următor, la versetul 39, aflăm că mulțimea de pe lângă el a început să reacționeze în mod neplăcut față de această atitudine a lui. Citim așadar versetul 39. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare. Fiul lui David, ai milă de mine! Orbul nu poate să tacă. Cu cât mulțime îl ceartă, cu atât el strigă și mai tare. Nimic nu-l poate mulțumi afară de mila Domnului Isus. Ceilalți, care nu erau în situația lui, nu simțeau apăsarea întunericului și de aceea îl certau. El însă nu voia să piardă ocazia unică în viața lui și a făcut tot ce a stat în putință ca să fie vindecat. Credința și nădejdea lui nu l-au înșelat. Avem noi oare de învăța ceva de aici? Nu trebuie să descurajăm când tovarășii și împrejurările ne împiedică de la rugăciune. Trebuie să trecem peste orice piedică. Atunci vom cunoaște mila lui Dumnezeu. Așadar ne este prezentat aici că cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare, Fiul lui David, ai milă de mine! Un gând duhovnic se desprinde de aici. Să nu luăm niciodată înaintea Domnului Isus, ci să mergem pe urmele lui, ținând pasul cu el. Cine o ia înainte? nu este în el și de aceea are duh de ceartă, duh de mândrie, duh de partidă și așa mai departe. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul, așa citim la 2 Ioan versetul 9. Să nu oprim pe cei ce strigă la Dumnezeu, chiar dacă nu se roagă după tipicul nostru. Dumnezeu nu privește la formele din afară, ci la realitățile dinăuntru. Pe cei care vin la El cu credință, nu-i va scoate afară. Și iată, în versetul 40, aflăm că Iisus s-a oprit și a poruncit să-L aducă la El. Și după ce s-a apropiat, L-a întrebat. Credința adevărată, iubiți ascultători, oprește pe Domnul Isus de pe drumul pe care merge Făcându-l să se ocupe de cel care se roagă. Credința adevărată silește pe Domnul, dacă se poate spune așa, să dea porunci pentru împlinirea nevoilor celor ce se roagă. Credința adevărată aduce pe Domnul Isus în fața celui care se roagă ca să stea de vorbă cu el. Isus s-a oprit. Isus s-a oprit, dar nu din felul său de a fi, ci de la o anumită lucrare ca să facă o altă lucrare urgentă. Să urmăm pilda Domnului Isus și în privința aceasta. Când vedem în jurul nostru nevoi urgente, să ne oprim din activitatea noastră obișnuită și să ajutăm pe cei mai necăjiți. Pe cel care vine la el, Domnul Isus nu-l trece cu vederea, ci îl ajută în mod grabnic în nevoile lui. Ne arată deci versetul că, după ce s-a apropiat, Domnul Isus l-a întrebat. Mântuitorul nostru nu stă de vorbă cu nimeni de la distanță. El ne vrea apropiați cât mai apropiați de inima Lui ca să-i simțim jarul dragostei sale. Apropierea ființelor crește focul dragostei și întărește legătura încrederii. Sfârșitul lucrării de răscumpărare a Lui Dumnezeu este apropierea tuturor celor depărtați de păcat și moarte și contopirea lor în el, care este oceanul vieții și al fericirii. Iată, iubiți ascultători, Domnul Iisus s-a apropiat de noi și astăzi. S-a apropiat de tine, iubite ascultători, pentru că Domnul Iisus face apropieri individuale, așa după cum am văzut și aici cu orbu, și după aceea a stat de vorbă cu el. Domnul să ne facă harul acesta, să nu pierdem prilejul minunat, în care și prin intermediul undelor de radio s-a apropiat acum de mine și de tine ca să ne dea tot ceea ce avem nevoie, fie mântuirea, fie încurajarea pe calea mântuirii după ce am primit-o, pentru slava lui și pentru bucuria noastră veșnică. Amin! Shiru shi me shi baka, Nisus